Може, вже підемо в наш холодильник? Марина піддалась не так його словам, як ніжному рухові. Швиденько схопила найпотрібніші речі і, сухо кинувши сестрі на добраніч, пішла за володою. Швидкоплинно минуть, пролетять, ракетою промчать роки, а та перша їхня ніч завжди світитиметься ранковою зорею усяке траплятиметься в морі житейським, осяватиме тепле сонце, остуджуватимуть рясні холодні дощі, шмагатиме гострий дошкульний вітер, темні хмари низько нависатимуть над їхньою щасною і щербатою водночас долею, несподівані урагани намагатимуться вивітрити останнє тепло в душі, але завжди, коли заясниться в пам'яті спогад про ту ніч, відтаватиме крига, розтоплюватимуться до млості, до забуття їхні серця. Не встигла Марина оглянутися у тій великій світлиці, як Володя вимкнув світло, миттю роздягнувшись, гулькнув під пухову ковдру і ввімкнув нічник. Володька, це не чесно. Сам роздягався по ночі, а як сусіди, погаси. Володя неголосно засміявся «Ти чого?» Встрепинулася Марина І її розкішне волосся Розпустилося напрочуд пишно Закривши груди, плечі Сягнувши повних стегон «Голубенько моя! Та місто вже давно спить Подивися у вікно Як барани позамерзали» А сам милувався небуденною красою Повабом тіла коханої. «Швиденько до мене, а то бурулькою льодовою станеш». «Вимкни», — владно попросила. Володя погасив світло і скоріше відчув, ніж побачив, як сторожко чебиряла до нього та, що приходила в захмелені сни. І коли впала в теплу постіль коли обвела м'якими гарячими руками його худющу шию, збагнула чоловікову маленьку хитрість. А я й не второпала спочатку. Це ти раніше бухнув, аби зігріти для мене постіль? А вже ж! Він цілував її повні гарячі уста, тримтячими руками звільнив від усього. Не помітили, як пухова ковдра сповзла на підлогу, а холодильник розстав. Марина припала до свого жаданого шалено, немов боялася відірватися хоча б на мить од його вуст. Рідний мій, шептала гаряча і туга, мов натягнута пружина, коханий мій. Але враз Марина зіщулилася, принишкла, немов чекаючи чогось. Навіть почала несподівано тремтіти, чого ти зашептав Володя. Боюсь чого? Мені здається, то все сон. Прокинуся, і не буде вже нічого, ані дихання твого. Тебе не буде. І в мені таке бриніло про тебе, але ж, але ж куди я подінуся? Не знаю. На якусь віку Семен Семенович натякав. «О, віки ти бережися!» Нахвалялася, що жоден мужчина не може встояти перед її жіночими чарами. У тім числі й ти? спитала немов жартома, але лежала зібрана, пружна, насторожена. Поки що Бог милував. Поки що. Гарна в мене перспектива. Та ти виходить з рибнивих? Я диявольськи ревнуватиму тебе до всіх жінок світу, до твоїх колег, героїв твоїх нарисів, бібліотекарок, секретарок, друкарок, кур'єрок. Мабуть, важко житиметься нам. Мабуть. А ти не подумала про те, що моя повсякденна робота неможлива без спілкування з людьми, в тому числі з доярками, артистками, вчительками, секретарками, друкарками? Я про все думала. І який же висновок? Я кохатиму тебе так, що ти не захочеш навіть поглянути на іншу жінку. Чому ж мовчиш? Колись ти запитувала, чи не забув я, що таке гіпербола. Не треба перебільшувати. Ми звичайні земні люди. І житимемо, як усі на землі. Марина замовкла. Вивільнила м'які руки з-під його жилової шиї, підняла пухову ковдру з підлоги, вкрила володю. Потім загорнулася в ковдру окремо і сторожко принишкла. Володя не порушував тієї мовчанки, красномовнішої за будь-які мудрі чи пристрасні слова. Хай переосмислить зимні слова, оголені і нічим не захищені. Нічим не закомуфльовані, може й жорсткі для першої ночі. Настане день з прозою життя, і треба мужньо зустріти його, влитися в нього. Ти навмисне сказав про гіперболу, нарешті запитала тихо.